Bona tarda a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Al cel del nostre país aquests dies hi ha un núvol. Un núvol que sembla ser que no fa ombra i que tampoc porta pluja, però és que més sembla que ningú els molesta. Un núvol on tots nosaltres hi estem pujats. I és que els colers estem d'enhorabona amb una temporada que de moment ens ha deixat dues copes de les tres previstes. Primer va caure la del rei, ara fa just una setmana, i dissabte la de la lliga. Ara només cal esperar que el núvol, que encara planeja per damunt dels nostres caps, finalment acabi portant la més tronada de totes. Avui és diu 20 de maig del 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segurat. Escriu-nos, radiometropol arroba catalunyacomunicació.cat Aquesta setmana ens hem assabentat d'una de ben bona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner polonès al Centre Integral de Mercaderies del Vallès per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia per més de quadruplicar. L'home va intentar fer marxa enrere mitja autopista perquè s'havia saltat la sortida que havia d'agafar moment en què un cotxe que venia correctament va xocar contra ell. A més, els Mossos van detectar que havia manipulat el tacògraf i que a més no havia descansat el temps corresponent, de manera que d'entrada li han caigut 18.000 haurets de multa. Una de més mundana és la història que viuen a Terrassa, on han recuperat les esglésies de Sant Pere, un conjunt monumental romànic que després de 10 anys de rehabilitació ara està llest per obrir-se al públic. Caldrà esperar, però, dos mesos, el temps en què les portes s'obriran de bat i atenció a aquesta denúncia que fa el gremi de la construcció comarcal, que assegura que el fons estatal d'inversió local no ha beneficiat a les empreses dels municipis per fer obres en els seus propis pobles, donat que no hi podien accedir perquè eren paquets massa grossos i no tenien la classificació corresponent per licitar-ho. Gregori O Estévez, portaveu del gremi, accepta la part de culpa que tenen perquè no pensa bé explicar bé què havien de fer les empreses, però demana col·laboració de les administracions. Si al feil del decret i deia que se tenia que fer algun tipus d'obres, és pues Els ajuntaments podrien intentar de fer obres més petites d'alcance social perquè eh, no sigui únicament un producte d'unos pocos, sinó que sigui una feina de, de molts. I ara és moment de saludar la nostra companya Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, què tal? Doncs molt bé, i tu? Doncs molt bé. Doncs perfecte. Avui em sembla que vens a parlar d'un tema que ha portat bastanta polèmica aquesta última setmana. Doncs sí, avui venim a parlar d'aquestes... Vaja, sembla que ha caigut alguna cosa terra. Sí, és el que té el directe, amics. Bé, doncs avui venim a parlar d'aquestes xiulades que vam poder sentir en aquesta final de la Copa del Rei, a l'estall de Mestalla. I primer de tot, abans de parlar-ne, doncs volem sentir, escoltar què és el que va passar i què és el que van dir algunes de les emisores de ràdio d'aquí de Catalunya, i de la resta de l'estat també. One two. Bueno, es la versión del himno español más pitada de la historia y para los que, si animo de ser muy patriotas, nos sentimos identificados con algunos símbolos, con pues el nos de bastante, la verdad. ¡Suena el himno nacional en Mestalla! Bueno, pues suena, y suena con fuerza, además, porque... No sé, ¿eh? Es curioso porque estos dos equipos quieren ganar la Copa del Rey. Sí, ¿eh? Si no si les va a molestar tanto, bueno, que no se presenten en la competición. No, no, no, no, no. Quieren ganar la Copa del Rey, no le gusta el himno, pues allá cada uno. Está muy grave, pero nosotros explicaremos las cosas tal como son. Han posat al himno de España un volumen que una mica més y rebentan los altaveus a más talla. Pero la xiulada ha estat descomunal. Tant d'un sector como de l'altra, xiulada descomunal a l'Himno. Simna d'Espanya, com era d'esperar. I de cop, quantes estelades que han aparegut en el sector del Barça i quantes i corrinyes en el sector basc, eh? Doncs, com heu pogut escoltar, aquí ja ha per vendre, tothom acaba rebent, uh, hi ha qui li sembla bé, hi ha qui no, hi ha qui es calla, com és el cas de Catalunya Ràdio, que no van dir res amb tota la xulada, però, en fi, la polèmica exactament quina va ser? Doncs la polèmica és, uh, bàsicament, en torn a aquestes xiulades, perquè per part d'algunes d'alguns sectors més espanyolistes, podríem dir, doncs s'ha criticat molt el fet que tant els seguidors del Barcelona com els seguidors, en aquest cas, de l'Atlètic, doncs xiulessin en el moment en què es va sentir l'himne espanyol en aquest final de la Copa del Rei. Si més no, des d'aquí hem de dir que nosaltres també tenim molts símbols, també tenim moltes coses característiques nostres que molt sovint també són criticades. Amb això que consti que no estic justificant-ho, eh? simplement dic que si bé no podem criticar o no podem xiular quan són a l'hemdia espanyol, doncs tampoc s'hauria de poder criticar segons quines coses per part de determinats sectors de la societat. També aquí el que és veritat és que també fes sonar l'himnal espanyol, com havia de sonar en aquest cas que era la final de la Copa del Rei, davant d'un camp on 50% eren vascos i 50% eren catalans i on la majoria de gent portava i corrinyes i estelades, és allò que el rei va sortir amb el que havia de sortir ben posat, vaja. Bé, vaja, el que passa que és una cosa que doncs sempre es fa, s'ha de fer, i has de tenir en compte que pot ser que hi hagi aquesta mena de reacció. En aquest cas, com tu dius, era molt peculiar perquè la meitat del camp, bé, la meitat no, perquè gairebé tot el camp eren bascos, però vaja, també hi havia molts del Barcelona. La qüestió és que si... siguin d'on siguin, la majoria d'aficionats van xiular i van xiular molta estona i tots ho vam poder veure. Què va passar? També hem de dir-ho que per exemple a Televisió Espanyola on s estava retransmetent aquest partit va haver una mica de polèmica. Això no ho vaig dir jo perquè el cas de Televisió Espanyola és paradigmàtic. Jo per exemple vaig veure-ho per Televisió Espanyola perquè vam anar a un bar i això que deies tu que tots vam poder veure la xiulada a Televisió Espanyola no es va veure aquesta xiulada. Doncs no. Diguem que el cas de Televisió Espanyola és el, és el més divertit de tots perquè quan es va produir aquesta xiulada casualment van passar a connectar amb un altre punt fora del camp on la xiulada doncs, no sentia i després quan es van recuperar les imatges de la xiulada no sabem per què però de cop i volta ningú xiulava sinó que sentia l'himne espanyol en plena pogeo Una xiulada, hi ha una, una repetició que per cert van emetre a la mitja part, és a dir, entre la primera part i la segona, i que els que no estaven al cas ens van quedar, tornen a sortir davant davant del rei els jugadors amb l'himne i tal, cosa que no, no vam arribar a entendre. Però això s'ha cobrat ja una baixa. Doncs sí, pensa que es va fer la mitja part perquè necessitaven temps per muntar-ho, per treure-hi el so, posar el so de la cinta... I... És que a més això que deies tu, que el so sonava bueno, perfecte, era el millor himne d'Espanya que havia sonat mai en un estadi i a sobre se sentia gent de fons corajant l'himne. Que dius, no! Sí, sí, sí, vam buscar una, una, un so de xiu allò digne de, de tornar-lo a fer servir. En fi, la qüestió és que com a causa de, de tot aquest embolic que va bé i tota doncs, a, aquesta polèmica en a xiu i entorn sobretot, el comportament del cap d'esports de Televisió Espanyola, doncs el que es va fer el dia següent va ser que automàticament el doncs, responsable de Televisió Espanyola va decidir destituir el cap d'esports. És que, sobretot, diuen des de Televisió Espanyola, han deixat molt clar que en cap moment hi havia cap ordre expressa de no emetre l'himne en directe amb una previsió del que podia arribar a passar. Doncs sí, han dit això, el que passa que finalment sembla ser que que vaja que tot va estar una mica calculat i si ells diuen que no, doncs potser és que no. clar el que passa que a tots doncs, ens va bastant sorpresos aquest comportament. I bé, això és el que va passar, esperem que anem a dir que no es torni a repetir, o sí, vaja. Sí, no, no sé, home, si, està, si el Barça ha al final de la Copa del Rei i ha ja de tornar a passar això... És un preu que haurem de pagar. Jo no us vull, dir, vull tornar a afegir una altra cosa. També hi ha molts sectors més conservadors, puristes, digue'ls-hi com digui, com li vulguis dir, però que es queixen que Puyol, Xavi i Piqué es van pujar de peus damunt de la tarima on estava la copa del rei i que es van posar per damunt de la copa del rei i del rei, cosa que sembla que en el protocol això bueno, és trencar-lo i bueno, és com, com fer la cosa més lleja del món. Sí, el que passa que jo crec que en aquell moment eh, no estaven ben bé pensant en trencar el protocol. Cadascú pot fer l'observació i pot analitzar-ho de la manera que vulgui, el que passa que sincerament crec que Piqué, per exemple, quan ja va a agafar la copa, quan va saludar el rei i quan puja, doncs està tan, tan content... <ríe> no sé com... Norma Vidal, que s'està quedant afòrica. En fi, sembla que el que vol dir és que Piqué tampoc no estava pensant en trencar el protocol però tot i això, cal afegir-ho perquè això va ser així, el senyor Gerard Piqué va pujar amb una bandera estelada a saludar el rei que dius, una bandera estelada republicana per saludar el monarca ah, això... que, per cert, avui ha estat aquí el rei, eh? a Sabadell. Sí, sí, però això és igual. En fi, no, una cosa avui dir jo. El, el millor de tot plegat davant de... de, de... M'estic quedant a Juànica, definitivament. En fi, el millor de tot a banda de l'himne i a banda de que pugessin i estiguessin per sobre del rei efectivament és aquesta imatge que van captar les càmeres de Piqué amb una mà amb l'estelada i al costat del rei i la copa del rei. És estupendo, és fantàstic i que jo crec que sincerament no hi pensava en aquell moment. I, i Puyol donant-li el cul al rei perquè va deixar el cul a la de la cara del rei. Sí, sí, sí. Però són coses del directe, això. Hi ha, hi ha una escena molt bona que es veu la princesa, ah, la princesa. La reina Sofia, com es gira cap a Montilla i li diu alguna rient i el Montilla, com que és així d'alegre i ditxa de xero, també intenta somriure. Però la cara del rei és tot un poema perquè, clar, miri Mini troba el cul de Puyol davant. <laughs> Però és, és el que et dic, són coses que passen i, i, i efectivament pensem que tot això no és en mala fe, sinó que... Mm, home. Home, no, i tant que no. no. Norma, ves anar Canaletes, no suposo tu? Sí, vaig anar a Canaletes, el que passa que vaig marxar a tres quarts de dues i pel que sentit va ser just quan va començar tot l'embolic amb els Mossos d'Esquadra i amb els aficionats. Així que mm, crec que si sí, vaig a Canaletes el dia de la Champions... Em quedaré una mica més per veure què passa, no? No, oh, mira, la setmana que ve, just dimecres que ve, que si tot va bé, haurem de fer un especial de, de Champions, no? Doncs sí, i això que comentaves de, del rei, que t'he tallat, només dic que sí que ha vingut avui a Sabadell i que ha estat amb el gremi de fabricants d'aquí de la ciutat i de la comarca, vaja, i, i bé, ha estat aquí perquè aquest gremi doncs, feia el seu 450 aniversari i ha el convidat estrella d'en aquest cas, ha estat la majestat de rei. En estos dios. I com ha brindat? Amb la copa del rei. Norma Vidal, fins dimecres que ve. Vinga, adéu. Adéu, I cuida, i cuida la bola, eh? Sí. I això, eh, què? És un cavall sí. okay. Norma Vidal, dimecres A veure Radio Metropol, amb Albert Segura Out there, there's a world outside of Yonkers Way out there beyond this Hicktown Barnaby i ara és moment de tornar a saludar en Sergi Calle, que la setmana passada va ser baixa. Sergi Calli, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Sergi Calli va ser baixa, diguem per una causa de força major, com ja vem apuntat. I positiva. I... I positiva, sí, sí. Clar, perquè sembla que estigui inundat de. Oh. Explicau tu, explicau tu, perquè si ho jo els sempre jo. Al Sergi va ser para, sí, senhor. Se para, sí, senhor. la Bari, Júlia. la Júlia, la Júlia Calles Almerón, mm. que sembla una adreça postal, però no. Ondev vive, diu vostè? En la calle Salmerón. Vull bueno, dir, vis que en la calle Gorda, per tant. <ríe> és veritat. Nam Sí, sí, sí, és el que té tenir un cognom així, eh. Sí. Jo també, com que em dic segura, la gent com? a vegades fa gags molt fàcils. En fi, Eva Fina i Segura... Com es di la teva filla, Eva? No, és igual. No. En fi, escolta, i això de ser pare com és? Perquè, clar, els que no ho som... Home, és molt maco, la veritat, és que val la pena, eh perquè tu et vas fent la idea durant 9 mesos però quan, quan arriba el moment dius ah, ah", i és, és fantàstic ah, és que suposo que el moment que la, la, tens la criatura en braços fas apetejan no, no, és molt maco, eh, realment mm. hi tu, fotos al Facebook que es veu allà la meva cara emocionada ja, potser pengem alguna a la web també Va. en lloc de posar la teva, posarem les vostres tres que teniu una que esteu molt macos, els tres. Ah. perquè això, què, què us sent més, el pare o la mare? perquè diu que la mare, com que l'ha portat a dintre 9 mesos al ventre qui, què? diuen que quan la mare, com que l'ha portat 9 mesos a dintre al ventre usen més, Tu què creus? Home, clar, o sigui, tu quan neix de dones que ets pare i és molt mal cuit d'emocions perquè és cosa que la mare ja porta només mesos Sentine aquesta sensació, sí. perquè la té dins i, la i aquestes coses és diferent és diferent uh -huh. no sí. és el pal oh està aquí dios mío no però és, és molt maco molt ai molt bé, molt bé Sergi ens alegrem molt eh ai, molt bé, ja està eh fins aquí la meva secció i fins aquí la secció de... no, fins que... aquí el meu temps de... per parlar de cinema gràcies jo estava pensant Sergi perquè tu ets famós al món sencer per sí. agradar-te molt les pel·lícules de nens petits molt molt, molt però t'encanten saps que ara pringaràs però una cosa bàrbara no? el que passa és que hi ha moltes pel·lícules de nens molt, molt dolentes això mateix no ni o sigui, hi ha pel·lícules de nens que m'agraden molt mm. Mm. home, suposo que pel·lícules d'animació tipus WALL-E sí, d'això volia parlar però que era el final però bé, bueno, parlem-ne eh, em fa molta enveja la gent que està a aquests dies mm -hmm. no perquè hagin vist la nova Tarantino o la de Coppola o de Manavar sinó perquè hem vist la nova pel·lícula de Pixar que es diu mm -hmm. Que, que será maravillosa esta película bueno, La de la, la Casa de los globos, que aquí ya en ven parla un día Sí, que surten las pensan tres sí. uh -huh. Bueno, no las pensan tres, pero como si fuese uh Y me hace -huh. gracia ir a sentir que dice Claro, la, la animación está viviendo un momento dulce No sé qué y tal, o estas cosas que tienes por la tele Y digo, perdona, es Pixar que está haciendo las cosas bien uh -huh. La resta de la animación va alrededor, va al remol de Pixar i això, ja està. No, sí, perquè uh, la aquesta de extraterrestres i alienígena, no, alienígenes i monstres. Ah, no, allò, allò, no, avançat, però, ja. allò és no Allò és Dreamworks, okay. Què ha passat amb Dreamworks perquè Dreamworks va fer es, bueno, no, no, i prou per això mateix t'estic dient que és rec 1 eh, no? hi ha la 2 sí, sí, dius, sí, bueno, sí, sí, no. però la tercera no, no s'aguanta per enlloc sí, va fer rec i la segona ja no era el que era la, la tercera tampoc i totes les altres combinacions tampoc acaben sí. de funcionar bueno, que no està mal però que no no, no, no, no són cap meravella no són no, cap, no. cap hora mesta ni molt menys uh -huh. que no cal confondre app amb ap no vale? ¿Notes el matís? No Entre app i app I què és l'altre app? App Amb un, amb un símbol d'admiració És una pel·lícula dels anys 70 Que no té a veure amb app Sense admiració ah. Busca a Google i ja trobaràs En fi, aquest és el punt L'apunt friki d'en Sergi Call Sí, sí, busqueu a Google O sigui, feu dues cerques Una amb app I l'altra amb app En majúscules uh -huh. De l'any 74 O 72 No sé quan Ja veureu De què tracta l'altra? És un aplicador de Rasmeier, de Rasmeier. Ajà. Uh -huh. Ho deixo així, ho deixo qui. Val. Pues que eu, buscarem, sí, senyor. Bueno, escolta, i a banda de que tu has estat pare i que a, a Cannes s'ha no, estrenat app, uh, yeah. qui ens porta la cartella aquesta setmana, perquè no hem poder-ho parlar la setmana passada amb tu, ja Star Trek també a la, a la gran pantalla Què? Cal, cal anar a veure Star Trek eh? jo no l'he pogut veure però uh -huh. evidentment... Per no, diuen el que, que els fans passar. de l'os tenen, tenen, tenen un gran què perquè tot el G.G. de l'os i els no fans i tots els fans de Star Trek i els no fans de Star Trek ah, doncs bueno. no faig més que sentir coses bones d'aquesta pel·lícula oh, S'haurà d'anar a veure? I... I tot arreu li posen bueno, 5 estrelles o 10, depèn de com votin, i, i és sensacional. Aquí el detall, el senyor Spock ara és el sailor d'herois, o sigui que... I, i, I també surt el senyor Spock fent d'Espock, o sigui ah. el mític senyor Spock. Caram, no per això cal, caldrà veurela la per, per saber de què estem parlant. No? Oh, sí. <laughs> en una dimensió molt lejana. Tín, tín, tín. I què més? Ah, espera, ràpid. parlant de coses infantils i infectes. Noix en el museu 2. Mm. Que és, o sigui, noix en el museu va ser un taquillazo fa un parell d'any. Sí, amb Ben Stiller. Jo he començat de veure-la tres vegades. Sí. Una vegada amb nens, l'altra sense nens. I he incapaç de veure-la cap vegada. Mm. És molt avorrida, molt dolenta. I ara fan la segona part, que és, que és com una acumulació. O sigui, és... Cumulativa. més gran, més personatges, més persecucions, tot més, més avorrit. Tot. Més pastel. Més pastel, exacte. No ho <ríe> no, no hauria jo, de... jo la vull veure perquè a mi em va fer gràcia que un bueno, tràiler que hem pogut veure per la tele eh, es veu al museu de l'espai de l'aeronàutica dels Estats Units. No, aneu a veure. No jo només la veure per això i no t'estic dient que la vegi per la pantalla gran, m'esperaré que surti oh. per la tele. O sigui que... oh, per la pantalla petita. <ríe> ho hem de vedar. Sí. Però, en fi, sí, sí, no, a veure, jo només laboré per aquest motiu. És això que dius, ja està. Però, en fi... Molt bé, mira el trailer, ja està, doncs. Sí. Per ser, vull afegir una cosa. L'altre dia vaig veure Godzilla i l'he vist molt desfasada aquesta pel·lícula ja, eh? És que Godzilla hi era dolenta quan va sortir. Bueno, és la gràcia de veure com Nova York. <ríe> Quina era que que la la de... dels anys 30 estàs parlant? No, sí, exacte, sí. És una mica desfasada aquesta película. Sí, una està una mica desfasada. No, <ríe> bueno, però si la la vas veure i la veritat veient Cloverfield, la de monstruoso que també ha feia l'abra. Tornou a dir, el mateix que he dit de l'Ocean Museum. Que punset a veure tres vegades Godzilla, mai l'he vist. No, doncs, bueno, no sé, veure, està bé per Nova York s'embalga rete, doncs està bé. I parlant de Godz, se's es diu God. God. Good, de ah, Sí. Val? Surt Viggo Mortensen. So aquesta pel·lícula serà molt bona. Si so ah. en cas la setmana que ve. Ah, encara no sortit del cinema? No, s'estrenarà aquest divendres. Val. I quan s'estrenen la, la de la mena, a No ho sé, la, també la tenen allà... A Cants. A Pixar, anava no, a dir. A Pixar, sí. La tenen a Cants, no sé. Pixar té aquesta. el dret, sí. No, té pinta de penyaça, també, eh, per això. Bueno, s'haurà de... No, però totes les, pintes, eh, totes les pel·lícules de la mena a priori tenen pinta de tenen i després són bones, bueno, per tant. Bueno, sí, sí, sí, no sé. Sí, sí. Home, oh, ara dintre, a veure, és una pel·lícula depressiva, però... De Clar, és una pel·lícula... Hòstia, ara ja anem a veure la pel·lícula aquesta. Mm. Un tio que ja té dues hores d'aquí anar patint. No, no, però és una pel·lícula... Bueno, doncs bueno, ja l'anirem veure quan toqui. Vale. Ja, ja la segona que ve parlarem d'algú i anunciarem l'estrena de, de la pel·li de l'Amenapar Aminapa. Ammenapar Ammenapar Perfecte Valem Doncs molt bé, papi xulo Molt bé Apa, que vagi ah, bé una foto parlat de papi xulo Ja te la passaré, ja Per què, què fas? El xulo ah, Amb el papi? O sigui, fent de papi. el papi Amb cotxet Amb cotxet <laughs> és, és veritat xulo. El cotxet divany del Sergi Lapat És veritat divine, no? <laughs> sí, sí. és una altra cosa, també Parlant <laughs> de coses... Bueno Apa-li Fins la setmana que ve Que bé, Sergi Adeu, Adeu. Cursosdenautica.cat Patrocina aquest espai. I ara és moment de mirar cap al cel, que sembla ser que aquests dies ens està corresponent amb una bona assolellada i saludant Xavier Segura. Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda, Albert. És veritat, no? Encara ens espera sol, no, aquests dies? Sí, sí, sol i calor, sobretot calor, eh, a partir de demà, Albert. A partir de demà, calous, perquè aquests dies no ha fet pas de calor, eh? Deixeu abrics, deixeu-vos de secs perquè suareu i de valent. Doncs vaja. Bueno, mira, aquests dies no sé, però el que sí que està clars que dimecres que ve jo crec que sí que hauria de fer una mica de sol, eh? Home, ni que sigui a Roma. Ni que sigui a Roma, sí, una miqueta ni que sigui, eh? Però, bueno, aquí, aquí, si sí, sí. estem tristos i plou malament, i si ho hem de saber i plou, també. Sí. Per cert, l'altre dia vas dir-me uh, que si plovia aquell dia, plouria durant 40 dies. Mm. El dia següent va ploure, el dia de després també, però ja està, eh, noi? S'ha acabat, s'ha acabat. S'ha acabat. Sí, la, la dita s'ha anat a Norris, en aquest sentit. sí. Però bueno, l'any passat, potser és el que va cobrir de l'any passat, que va ploure més de 40 dies. Mira, potser s'ha fet una, un compendi no? entre un any i l'altre. Sí, sí, han anivellat el, sí, sí. A, els aiguaç sí. uh -huh. i s'ha quedat amb, amb més ceca aquesta, aquest mes de maig. Però vaja, no, ens podem queixar, eh? No ens podem queixar. No, no. Bueno, escolta una cosa, jo tinc una barbacoa, la podries trenar aquest cap de setmana? Sí, sí, sí. sí. sí? I, I de sobres, eh? Sí? Bueno, cap de setmana, mm, depèn del dia, però dissabte... Dissabte pugem una mica de núvols, però la podràs estrenar sí, bé. Sí. Molt bé, molt bé potser, Si vols entrem en matèria i t'ho explico Entrem en matèria a poc a poc, primer comencem per demà dijous A veure com es planteja el final d'aquesta setmana laboral Doncs demà demà s'espera calor, calor de veritat Ja començem a ensumar i de valent l'estiu Tindrem sol a tot el país, pugem algun núvol per fer bonic, que diem De núvols de, de tarda, a zones de muntanya Però el que sí que cal destacar és la calor que farà el migdia De 25 a 30 graus moltes màximes tot i que la nit, clar, pots refrescar perquè encara es trobem a la primavera, però l'ambient es quedaria bastant suau, eh?, la nit i tot. 25-30 graus, a la majoria de, de, dels casos, o sigui, calor que pica de valent. Tocarà en sostre de cara divendres, tot i que a mitja tarda començaran a arribar núvols prims d'una perturbació que se'ns s'aproparà per l'Atlàntic. Divendres ja diem que fins i tot, en algun punt de l'interior, 30 graus i, i alguna cosa més podríem agafar, eh? Aquí ens quedarem entre 25 i 30, mhm. Mm i, aviam, a la, no a la, pocs, eh? a la, la marinada, però, però, vaja, ja diem que, de moment, els dos propers dies, calor. Dissabte es mantindria aquesta calor, tot i que, ja diem, aquesta pertorbació de l'Atlàtic es va apropant, ens havien núvols prims, i fins i tot, a partir de migdia o així, a la, a la zona nord-oest del país, començaria a precipitar fins i tot amb precipitacions que serien més continuades a la cara nord del Pirineu. Uh -huh. Vaja, aquí, de moment, s'aguantaria amb núvols prims. Tot i que diumenge ja la, per, la, la perturbació ens passaria per sobre, ens enviaria aire fred, és a dir, temperatures més baixes, començaria a recular temperatures a partir del dissabte, però a poc a poc, de moment. Ara, de cada diumenge, notarem el camp entre les temperatures de divendres i les temperatures de diumenge. Què passa de diumenge? Doncs que s'esperen pluges al terç nord del país durant el matí, tot i que no s'escarten a la resta del país algunes gotellades. Això sí, a la tarda ja, l'aire fred, fred aquest en alçada provocaria el creixement ràpid de nubulades, els bolets de primavera, que diem, uh -huh. i doncs, espera, esperarien tan peces a tot el que és terç nord del país, tot el Pirineu, i fins i tot tota la meitat és, és a dir, a la tarda podem tenir en renov aquí a però vaja, temperatures a la baixa, brossets de tardes, ara aquí la dita sí que sí que funcionarà aquest cap de setmana, sembla, sí. i, i això és una, una, una dinàmica que sembla que no es mantindrà la setmana que ve, tot i que la, la refrescada sí que durarà, però les precipitacions sembla que tardaran uns dies a visitar-nos. Molt bé, Va, doncs esperarem, aviam, aviam què? Sí, sí, i ja, dimecres ja parlarem del temps que farà a Roma sí i Catalunya, aviam què. Coneixes algú que vagi a Roma? Doncs no, diria que no, de moment, o no m'ho volgut dir. Uh -huh. no. no, no, jo de moment tampoc no conec a ningú. No, no, i, i no m'estranya, perquè 200 euros... No, no, 200 euros l'entrada, tot el que val el viatge, l'hotel... Sí, sí, sí, ja vam veure ahir, abans ahir, a Cracòvia, que la gent està barallant, les primeres entrades, però, uh -huh. però vaja. Sí, sí, són molt quartos, són molts quartos. Són molts quartos, molt quartos, però sí, vaja, sí. val la pena. Eh? Oh, i val la pe a veure, val la pena si guanya. I guanya, clar. Oh, no, i si no, guanya també, perquè el cap i ja la fi has viscut una final de, de Copa de Champions, del teu propi equip, que pocs seguidors d'aquest país ho poden dir, eh? Sí, sí, sí. sí. Aquest país no et com Catalunya, perquè seríem Espanyol i Barça, nye. però de tot l'estat hi ha pocs, pocs, pocs clubs que hagin arribat a, a la final de la Champions. Sí, sí, no, pocs, i, i aviam si podem sumar la tercera, que realment fa molta il·lusió. Doncs no, sí, sí, la veritat és que sí. No. A mi em sembla que ara pinta bé, no me falta l'Iniesta, que és la peça clau, jo crec, d'aquest equip. Mm -hmm. Una peça molt clau, que, que bé, que ens pot donar, ja ho hem veure, ens pot donar una, una eliminatòria, una competició. hem veure a Chelsea, sí. a la salle del Chelsea, sí, sí. allà a Londres, i... I vaja, que, que esperem que tots els cracks estiguin sobre el camp perquè així es demostrarà qui és el millor. És cert, diumenge va fer 3 anys de la segona Champions, eh? Sí, sí, estàs a punta, eh? Ja t'ho recordo, sí, sí. És sí, una passada. No molt bé, Xavier. Doncs sí, Ens veiem dimecres que ve. Vinga, fins dimecres. Pues adeu siau adéu siau i fins aquí al Ràdio Metropol d’avui dimecres que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, en Roma Rofes que no ha pogut participar perquè està volant des de Chicago cap a Catalunya, en Sergi Calle fet tot un pare, l'Albert Segura jo mateix i la Laia Llobet que aquesta setmana a través del nostre portal www.radiometropolfm.tk ens explica el fiasco d'Espanya Eurovisió de l'amat de la triomfita Soraya. No us ho perdeu només a la nostra versió web a www.radiometropolfm.tk I avui, set dies després d'aconseguir la Copa del Rei a l'estadi de més talla, us deixem amb aquest resum dels gols del Barça, cantats a diferents emisores i televisions del nostre país. Esperem que en gaudiu i que aneu fem boca perquè us ho recordem en tan sols set dies ens plantem a Roma. Que tingueu una molt bona nit. Se n'ha fet a dos, continua a Turé, se n'ha fet a tres, a la frontal, el jut, gol! Gol! Messi driva al contrari, s'han vaca l'interior de l'àrea, penja la pilota per Etós, centrada al sud de torno, acaba. atenció Messi, molt per l'esquerra! Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi i més! És pilota per Bojan, Bojan té davant i Torocio... Gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, atenció, golàs! Golàs de Xavi! Desa és 50 de la segona part. Això que va a pràcticament ja hi més que sentenciat. I sí, clar, sortia tot el que feia amb... Ah! Sortim corrent i cridant d'una un, casa.